Misli görünməyən bəxşiş Tarixçilər və ravilər İmam Həsən a.s. barədə bu həqiqəti qeyd almışlar İmam Həsən Müctəba a.s. iki dəfə bütün mal dövlətini Üç dəfə isə mal dövlətinin tən yarısını Allah yolunda bağışlamışdır İmam Həsən a.s. bu əməli onun şəxsiyyətinin əzəmətini göstərməklə yanaşı dünya mal dövlətinə olan eytinasızlığını da göstərir. Dolayı yolunan köməkli Bu bir həqiqətdir ki, İmam Həsən a.s. öz ehtiyacını açıb söyləyən bir şəxs onun yanından əli boş geri qayıtmamışdır. Hətta İmam Həsən a.s. özü maddi köməkli göstərə bilmədikdə dolayı yolunan köməkli göstərməyə çalışır Belə rəvayət olunur ki, ikinci xəlifənin zamanında bir gün kasıb bir kişi İmam Həsən əleyhissalamın yanına gəlib göməkliyi istəyir. Əsadüfən həmin vaxt İmamın pulu olmur. Digər tərəfdən də o həzrət istəmir ki, həmin kişi onun evindən əli boş geri qayıtsın. Buna görə İmam Həsən əleyhissalam həmin kişiyə deyir. İstədiyini əldə etmək üçün səni bir yerə göndərsəm gedərsən? Ara! Bu gün xəlifənin qızı rəhmətə gedib və xəlifə yaz içindədir. Hələ heç kəs ona başsaqlığı verməyib. Xəlifənin yanına ged və sənə öyrədəcəyim ifadə ilə ona başsaqlığı ver. Belə etsən, istəyinə çatarsan Xəlifəyə necə başsaqlığı verim? Halifenin yanına gedib belə dedi: Həmdolsun o Allah'a ki, səni qızının qəbrü üstündə oturdub onun həyasını qorudu. Qızını sənin qəbrinin üstündə oturdub əyasını aparmadı. Yoxsa o kişi İmam Həsən Əli (s.a.)-ın dediyi kimi də etdi. Bu ifadə hüzünlü halifenin qəlbində böyük təsir qoydu və onun kədərini, dəm qəssəsini yazdı. Xəlifə əmr etdi ki, kişiyə bəxşiş versinlər. Sonra xəlifə kişidən soruşdu, bu sözlər sənin öz sözlərindir, yoxsa kimdənsə öyrənmirsən? Kişi cavab verdi, bu sözləri mənə Həsən İbni Ali əleyhissalam öyrətmişdir. Xəlifə dedi, doğru deyirsən, o fəsahətli və lətafətli sözlər çeşməsidir.